Euskal Herria biehotzean elkartea duela zazpi urte sortu da Siberoko, Baixena Farroko eta Azparnealdeko saltzailen batasunak elgarretaratuz. Jaz sortu da ere Euskal Moneta elkartea bere elburuetan duelarik tokiko saltegi eta enpresen dinamika sustatzia eta horien arteko elkartasuna ere pistia. Emil Negeluak Azparnealdeko Telefon Store mahasineko jabeari galdegin diogu Euskoaren erabilpena hemen datzen ari otedenez inguruko mahasinetan. Uh, gure den dauntan erabiltzen da uh, goi bat urte bat uh, eta jendek bezeruek erabiltzen dute uh, ez da honu ez dute denek erabiltzen eta banal ere ari da biskainaka biskainak sartzen erabiltzen duenak nik bandezan eskoa Eskoa erabiltzen aldut, hogia erosten dut, sitxea erosten dut, joeten aldin zement telefona baten erosteda, informatika, uh, butik, eta kompa informatikak ere uh, saltzen ditu kartu xa, eta eskoa ikiran erosten aldida. Eta, ala, bak, gira komerzio handan abat, eskoa erabiltzen aldugut, azparnen ari da, emiki, emiki sartzen. Eskoaleria bihotzean, eta Euskal Moneta bi elkarten hartian izenpetu duten hitzarmen horren bitartez, zer egin nahi duten, edo zer sortu nahi duten, galde egin diugu, eskoal monetako sebasti kristili. bioțian în cartea că eh, comecioua eta defensea egiten du oparii ce bați eta bere holgune are în bidez, săgu asten ditul. Vo cre Berg diren îfeșa eh, eta Comerțio gusia că eh, să gutea asten diugu înveștete eh, învește guregolgune Eta um, bie comercio eh, tipienfenarako eh, eh, gogo algu, eta bere seki eh, barne caldean eta Iie er, diren komertzioen comeercio eta, oftarako, i sem pensi nu eh, parteai de sauuririe, eh, bakocepak bestia sustengateeko